ונקומה ונעליך, ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפנו. אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותיו אליך, והצקתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. כאילו להתמהמהנו, כי עתה שבנו זה פעמיים.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 ויעש האיש כאשר אמר יוסף, וייבא האיש את האנשים ביתא יוסף. ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו, על דבר הכסף השווא באמתחותינו בתחילה אנחנו מובאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו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 וישבו לפניו הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו, ויתמהו האנשים איש אל רעהו. ויישא מסעות מאת פניו אליהם, ותרם מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות. ויישתו, ויישקרו עמו.